Розділ сімнадцятий. Чоловік з двома обличчями. То був Квірел. «Ви?» – мало не задихнувся Гаррі. Квірел усміхнувся. Його обличчя зовсім не смикалося. «Саме так!» спокійно підтвердив він. «А я от думав, Поттере, чи ми зустрінемося тут?» «А я думав, Снейп! Северус!» Засміявся Квірел, і голос його не тремтів, як завжди, а був холодний і різкий. «Так, Северус має підозрілий вигляд, чи не правда?» Дуже вигідно, щоб він скрізь шугав, не пристаркуватий пристаркувати Кажан. Хто тоді запідозрить у чомусь б -б бідолашного заїку п -п професора Квірела? Гаррі не міг у це повірити. Цього не могло бути. Не могло. Але ж Снейп намагався мене вбити. Ні-ні-ні. Це я хотів тебе вбити. Твоя приятелька, міс Грейнджер, випадково збила мене з ніг, коли бігла підпалювати мантію Снейпа на тому матчі з Квідичу. Через неї я втратив з тобою візуальний контакт. Ще кілька секунд я б скинув тебе з мітли». Я це зробив би й раніше, якби Снейп не бурмотів контрзакляття, намагаючись тебе врятувати. Снейп намагався мене врятувати? Авжеж, холодно підтвердив Квірел. Чому, по-твоєму, він прагнув судити твій наступний матч? Бо хотів зашкодити мені зробити це знову. Сміх та й годі. Йому не варто було так перейматися. Хіба я міг щось зробити, коли там сидів Даблдор? Решта вчителів думали, що Снейп старався не дати Гриффіндорові перемогти. Снейп став таким непопулярним. І все надаремно. Бо сьогодні, нарешті, «Я тебе вб'ю!» Квірл клацнув пальцями. Просто в повітрі з'явилися мотузки, які щільно оплутали Гаррі. Потере, ти занадто допитливий, щоб залишитися живим!» «Це ж ти тинявся по школі на Геллоуін і побачив, як я йшов, щоб глянути, хто там охороняє камінь!» то це ви впустили троля? А як же? Я маю до тролів певну слабкість. Ти, мабуть, бачив, що я зробив з тим, який був тут неподалік у кімнаті? На жаль, коли всі тоді побігли шукати троля, Снейп, який мене вже підозрював, подався просто на четвертий поверх, аби перешкодити мені. Тож не тільки мій троль не зміг тебе вбити, а й той триголовий пес навіть не спромігся добряче покусати з неї по ногу. Ну, а тепер потере. Зачекай хвильку. Мушу зазирнути оце цікаве дзеркало. Лише тоді Гаррі зауважив, що стоїть у квірела за спиною то було дзеркало Яцрес. Це дзеркало – ключ для здобуття каменя, бурботів Квірел, поплескаючи рукою по рамі. Хто, крім Дамблдора, міг би таке вигадати? Але ж він у Лондоні. А коли вернеться, я вже буду далеко. Гаррі не мав іншої ради, як безперервно розмовляти з Квірилом, і таким чином не давати йому зосередитися на дзеркалі.